Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salam ələ işrəflənbiyyə və seyyidə müqsəlin əməbəd Rabb-i şəhli sadri və əsirlə əmri vəqb-i lüqdətən millisəni qawli Həmd olsun Allaha təkdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir Nə doğub, nə doğulub Onun heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur Həmd olsun Allaha ki O, Allah hər şeyi əvəz edir, hər şeyə əvəz etmir və həm olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir və onun xəzinəsində yox deyə bir şey yoxdur. Allah Subhanahu Tağla özündən ümid kəsən qullarını sevməz. Allah Subhanahu Tağla buyurur ki, Allahdan ancaq və ancaq ümidini kafirlər kəsər. Və sonra salat və selam olsun Allah subhanahu wa ta'ala'nın sevimli Peyğəmbəri Muhammad Sallallahu s.a.v. və, və əhl-i beytinin və sahabilərinin və qiyamət gününə qədər onların yollarını davam etdirən kimsələrin üzərinə. <coughs> Səlman kardeşler, Ramazan ayı ilə əlaqədə bugünkü toxunmaq istədiyimiz məsələ şeytanın hilələridir və bu hilələrdən qorunma yollarıdır və şeytanın hilələrinə toxunmadan əvvəl toxunmadan əvvəl istəyir ki bir bağlacaq şeytanla insanın düşmənçiliyi hardan başlayıb, ona toxunaq və Allah suqantlar Quran-ı Kerimdə buyurur sizi xərq etdik sonra sizi surət verdik Sonra isə mələklərə əmr etdi ki, Adəmə səcdi etsinlər və hamı səcdi etdi bir iblisdən başqa. İblislə insanın düşmənçiliyi o gündən başlayıb. İblis təkəbbüllüyü və loğalığı üzündən Adəmə səcdi etmədi. Bu təkəbbüllük onu Allaha ası olmağına səbəb oldu və Allah qatında iblisi kafirlərdən etdi. Uca Allah onu öz rəhmətindən uzaqlaşdırdı və onu zəlil edərək öz zəqrağından qovdu. Allah Adəm və Həvvəni cənnətə mislisiz neymətlər içərisinə qərq etdi. Amma Allah Subhanahu Teala Adəm və Havvaya cənnətdə bir ağacdan uzaq durmağı əmr etdi və Çəkindirməyin ən kamil üslubu olan yaxınlaşmağı onlara qadağan edərək buyurdu ki, Vələ təqraqə, yəni ağaca yaxınlaşmayın. Və şeytan isə onlara necə deyərlər, sağ tərəfdən yaxınlaşıb vəzirəsə verməyə başladı. Bu ağacı yeməsəniz, cənnətdə əbədə qala bilməyəcəksiniz. Cənnətdə qalmaq üçün səbəblərdən tutmaq lazımdır. Cənnətdə qalmaq üçün səbəblərdən yapışmaq lazımdır, yoxsa bu nemətdən məhrum olacaqsınız. Və Allah da amal edərək bildirdi ki, mənim qəsdim ancaq və ancaq sizə yaxşılıqdan başqa bir şey deyil. Adam və Havva da imsallıq şirin dilinə udanıb o ağacdan yedilər. Yeddikdən sonra ayıb yerləri özlərinə görsəndi və ayıb yerlərini örtmək üçün cənnətin yərpağı ilə örtülməyə başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə ası olub, sərf bir yol tutdu. Allah Subhanahu Ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur, mən sizə bu ağaca yaxınlaşmayın demədim mi? Və mən sizə demədim ki, şeytan sizin açıq aidən düşməninizdir. Ərəf Sürəsinin 22-ci aysı. Sonra Adəm Ataylı Həvvananız Öz günahını etraf edib, Allahdan bağışlanma deləyib və günahları üzərində ısrar etmədilər. Və Allah sürxanə hətab da onların bu xərəkətinə görə onların tövbəsini qəbul etdi. Qəbul etdi və onları, necə ki, onlardan əvvəl iblisi yerə göndərmişdi, Adəm və Həvvanı da yerə göndərdi. Amma Adem və Havva yer üzərinə bağışlanaraq tövbə etmiş Allah. İblis isə Allahın ləniqinə düçar olmuş bir halda yerə getdi. Və Allah Subhanıta Allah iblisin dilindən Quran-ı kərimdə buyurur, And sənin izzətinə ki, onların ixlaslı qulların xaric hamısını aldatacaq. Sad surəsi 82-83-cü ayə. O başqa bir ayədə mən onları mühtləl doğru yoldan azdırıb xam xəyarlarla yaşayacaq xəyallara, xülyalara daldıracaq, onlara mal qaranın qulaqlarını kəsməyi əmr edəcəm, Allahın yaratdığılarını dəyişdirməyə əmr edəcəm, Allahı qoyub şeytanı özünə himayə edər tutanlar, tutan kimsələr açıq aydənin xüsranı uğrayan kimsələrdir. İnsan Sürəsi 119-cü aycəd. Allah bu ayədə şeytanın bizə olan düşmənçiliyini, bizi Allahın cənnətini aparan yolundan uzaqlaşdırıb, Allahın qəzəbinə, əzabına sürükləmək istədiyini bizə açıqlayaraq bəyan edir. Allah Subhantana Quran-ı Kərimdə buyurur, Şeytan sizin həqiqi düşməninizdir və onunla düşmən kimi davranır. O, ona tabi olanları cəhənnəmə sürükləyir. Fatir Sürəsinin 6-cı ayısı. Deməli, şeytanı düşmən kimi tanıma kifayət eləmir. Nə vaxt kifayət edir? Hətta ona düşmən kimi davranmaqla. Həm tanımalısan, həm də düşmənçilik eləməlisən. Şeytana düşmənçilik də Allahın əmrlərinə tabi olmaqla, Allah subhanət qalanın qadağlarından çəkinməklə və insanın öz nəfsinə müxalif hərəkət etməklə olur. Necə ki, insana quruq sevgi fayda vermir, eləcə də Quru düşmənçiliyi də insana fayda vermir. Hər ikisi ispat istəyir. Şeytan, Adəm ilə həvvanı cənnətdən çıxartdığı kimi bizləri də Allahın rəhmətindən üzrallaşdırmaq istəyir və bəşərin gününü qara etmək istəyir. Nəcə ki, Allah Subhanı Təala şeytanın bu məqsədi barəsində buyurur, xəbər verir. Allah iman gətirənlərin vəlisidir, hamisidir, yaxınıdır. Onları müdafiə edir və iman gətirənə, və şeytan isə şeytan isə küfr edənlərin varisidir. Tağtutdur. Və şeytan eləmir ki, küfr edənləri nurdan zülmətə qərq edir və onların yeri cəhənnəmdir və onlar orada əbədi qalacaqlar. Şeytanın işi gücü, işi gücü insanları ana yoldan əyirə yürü yollara saqdırmaqdır. Nəcə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bir hədistə buyurur. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm əlində bir çuburla yerdə bir düz xət çəkir və o xətdin sağından soluna kiçik xətlər çəkir və sahabələrə belə buyurur ki, bu, çək, bu çəkdiyim düz xət Allahın sırat-ı müstəximidir, Allahın doğru yoludur. Və bundan aralanan bu kiçik sağda soldu ki, əyri yollar isə şeytanın yollarıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Ənam Sürəsinin 153-cü ayısını xuyur. Bu, mənim dost-doğru, dübbədüz, açıq ayrı yolumdur. Buna tabi olun. Şeytanın əyri yollarına tabi olmayın. Yoxsa bu tabiəçilik sizi mənim yolundan ayırar. Buna qılaq asıb. Əmən edib çəkinməniz üçün bu, mənim sizə olan bir təvsiyəmdir. Və başqa bir rəvaətdə isə bu əlavələr də var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, bu əri yolların hamısının başında bir şeytan oturub. Kim əgər o tərəfə çönərsə, qədər, kim qədərsə o qafı var orada qafıya yaxınlaşar və kim də yaxınlaşarsa qafını açar və kim də açarsa Artıq elə bir ki, Allah Subhanahu Taalaya ası olmuş olaq. Və sıra altan müstağimin də başında bir haqqı olan dəvətçi oturub və o dəvətçi də hər bir insanın, Allahdan qorxan insanın günaha düşmək istədiyi an insana sanki o günah qadağan edən kimsədir. Necə ki, insan günaha düşmək istəyəndə, bir əməli eləmək istəyəndə, o əli yollara dönmək istəyəndə sanki insanın qəlbindən belə bir səs gəlir, eləmə, getmə. Və bu da Allah subhanahu ta'alanın hər bir müminin qəlbindən qolduğu haqqı olan dəvətçidir. Və bu dəvətçinin səsi zəifdir, heç ki bunu tərk eləməsin. Çünki çox incə mənalar var ki, onların üzərində keçən dərslərdən zikr ediyimiz kimi böyük mənalar da Necə ki sələflərdən biri buyurur. Qulaq asmağı dinləməyi öyrənim. Çünki bəzi işarələr və bəzi fürsətlər, xəfif döyür. Həyatda böyük insanlar ancaq kiçik xəfif məsələləri dəyərləndirə bilir. Kiçik insanlar isə böyük işarələri, bəzəndə böyük əlamətləri başa düşmür və görmür. Allahın rəhmətindəndir ki, Allah ondan qorxan qullarını Şeytanın şərindən qoruyacağını söz verir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, şeytan belə deyir, qullarını həşt edəcəyin günə qədər mənə möflət verir və Allah subhanahu ta'ala ona möflət verir. Şeytan deyir, sən məni dərqahından qovduğun üçün sənin qullarına dünyanı gözəlləşdirib, onların hamısını aldatacaq ancaq sənə qarşı səmimi və ixlaslı olan qullardan başqa. Və Allah dağla buyurur, sənin mənim qullarım üzərində heç bir hökumranlığın ola bilməz. Və Allah subhanətlə, şeytana buyurur ki, deyir ki, sənin mənim qullarım üzərində heç bir hökumranlığın, heç bir gücün ola bilməz, anca elə bil özvə oxşayanlardan və sənin yoluna tabi olanlardan başqa. Qulların xaricində sən mənim səmimi və ixlaslı qullarımı Azdıra bilməyəcəksən Hücurat Suresi 36-ci, 44-cü aylər Əlhəmdülillə, Rəbbimiz heç bir şeyi boş yere yaratmıb Yəni, çox vaxt insanlar sual verirlər İndi bilənlər üçün təkrar olar, bilməyənlər üçün də bir az elm babından artıq bir şey olar Çox vaxt sual verirlər ki, Allah subhanahu wa ta'ala niyə bunu yaratıb, niyə şeytanı yaratıb Allah Subhanallah elə bunları yaratmadan da insanı cənnətə, cəhənnəmə qoyardı və ümumiyyətlə bu sualı qısa olaraq əyib cavablandırırıq ki Allah Subhanallah heç bir şeyi boş yerə yaratmayıb şeytanın insana düşmən seçilməsi Allah Subhanallah taalanını şeytana mühlet verməsi özü bir hikmətdir necə ki, alimlər gətirir xəstəlik olmasa insan sağlamlığın qocalıq olmasa Cavanlığın Kasıbçılıq olmasa, zənginliyin, küfür olmasa, imanın, şeytan olmasa da insan Allah subhanahu tağlanın qədrini bilməz. Pis şeyi görmədən yaxşının qədrini bilmək mümkün deyil. Allah şeytanı yaratmadan da insanı cənnətə və cəhənnəmə sala bilərdi. Amma bu zaman dünyanın imtihan anlayışı altüst olur. Dünya bir imtihandır, imtihanda da insanlar sevmədikləri çətinliklərlə qarşılaşır. Əgər bütün sualların cavabı insanların qarşısına qoyulsə idi, yəni sualların cavabı imtihanda insana göstərilmir. Və deyir, insana göstərilse sualların cavabları, artıq bunun imtihan olmasından bir məna və bir hikmət qalmazdır. Məsələn, Allah subhantələ cənnəti bizə göstərmir və yaxud cəhənnəni bizə göstərmir və yaxud bəzi qeyb məsələlər var ki, bunları bizə göstərmir, bunun da görsənməməsinin hikməti imtihanına bağlıdır. Və yaxud imtihanının sualları asan olsaydı olsa idi, yəni çətinliklər, şeytan və yaxud buna bənzər imtihanlar olmasa idi, onda imtihanda bir hikmət qalmazdı. Ayrındır, qardaşlar. Yəni, imtihanın hikməti nədir, imtihanın canı nədir? Bir cavablar göstərilmir. Bir də suallar çox vaxt çətin qoyulur. Əgər asan qoyulsaydı, o imtahandan artıq bir məna və hikmət qalmazdı. Bu baxımdan Allah Sübhana Taala xeyri və şəri xalq edib. Və ümumiyyətlə cənnət gözəldir və bahalı bir nemətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Cənnətin ətrafı nəfsə ağır gələn əməllərlə Cəhənnəmin ətrafı isə şəhvətlərlə, nəfsə ləzzət verən, nəfsə rahatçılıq gətirən günahlarla doludur. Hədisi Buxarı Müslüm rəvayət edir. O, başqa bir hədisi də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. cənnəti yaradır və Cəbrail ə.s. buyurur ki, ged, bax və Cəbrail gedir, baxır, məyus bir vəziyyətdə gəlir. Və Allah subhanahu ta'ala bildiyi halda bir daha onun dilindən eşitmək üçün ondan soruşur ki, niyə məyyussan, bir kefsən? Ki, Abraim deyir ki, ya Rabbi, sən cənnəti yaratmışsan, baxdım, xoşum gəldi, çox gözəl. Amma onun ətrafına o qədər çətinliklər qoymuşsan ki, insanın nəfsinin sevmədiyi o qədər şeylər qoymuşsan ki, qorxudum ki, qullarından heç kimsə gedib ora çıxa bilməsin. Və Allah subhantala cəhənnəmi yaradır. Yəni, Cəbrailə əmr edir ki, get, bax. Yəni, baxır, gəlir məus vəziyyətdə. Allah subhantala bildiyi halda bir də onun dilindən eşitmək üçün soruşur. Deyir, niyə məussan? Deyir, ya Rabbi, cəhənnəmə baxdım. Həqiqətən də yəni, kafirləri layiqdir. Amma sən onun ətrafına o qədər gözəl şeylər düzmüsən ki, o qədər insanın nəfsinə xoş gələn günahlar düzmüsən ki, qorxudum ki, qulların hamısı qeydə bora çıxar. Və ümumiyyətlə, bu barədə hədislər çoxdur. İnşallah biz bununla kifayətlənəcəyik və kifayətlənəcəyik. İnşallah gələn dəstərimizə də şeytanın heylələrinə toxunacaq. Sallallahu və səlləm alə və əlihi və səhvəyi və səlləm.